23. fejezet. A kiút Derry délelőtt 9 és 10 óra között. 10 perccel 9 óra után a szél erőssége Derriben már elérte az óránkénti 80-90 km sebességet. Helyenként 130 km per óra erőségű széllökésekkel. A bíróság szélsebességmérője kijelzett egy 154 km per óra sebességű széllökést, aztán a mutató visszaesett a nullára. A szél letépte a bíróság épületének tetején elhelyezett forgó, csésze alakú műszert, és az elrepült a szélviharban. Akárcsak George dembró hajóját, ezt sem látták többé. 9.30-ra az, amire a derry vízművek megesküdött, hogy soha többé elő nem fordulhat, nem csak hogy lehetségessé vált, de bármelyik percben bekövetkezhetett. Nevezetesen, hogy Derry belvárosa 1958. augusztusa óta először ismét víz alá kerül, ugyanis az irtózatos vihar következtében a régi vízlefolyó bedugultak vagy beomlottak. 3 4 kor komorarcú férfiak érkeztek autókon és kis teherautókon a csatorna mindkét oldalára, Automata sebességváltójuk rossz idő esetén használatos fokozata őrülten kattogott a tehervonat sebességű szélben. 1957. októbere óta először homokzsákok sorakoztak a csatorna betonfalai mentén. Az árkádok, mely alá a csatorna a Derri városának szívében lévő hármas elágazás alatt befutott, szinte a pereméig ért a víz. A fő utca, a csatorna utca és a felső domb alja csak gyalog volt megközelíthető, és azok, akik a vízben tocsogva a homokzsákos művelet felé igyekeztek, érezték, hogy az utcák remegnek a lábok alatt tomboló vízáradattól, ahogy az autópályák felüljárója is berezonál, ha hatalmas kamionok haladnak át rajta szorosan egymás után. De ez a vibrálás állandósult, út, és az emberek örültek, hogy a belváros északi felén vannak, távol az állandó vibrálástól, amit inkább érezni lehetett semmint hallani. Harold Gardner átkiáltott Alfred Cittnek, a város nyugati felében lévő Cittner ingatlan közvetítő tulajdonosának, hogy szerinte beszakadnak-e az utak. Cittner azt válaszolta, hogy szerinte hamarább fagy be a pokol, mint hogy ezek az utcák beomoljanak. Haroldnak lelki szeme előtt feltűnt a kép, hogy Adolf Hitler és Júdás korcsolyákat osztogat, majd tovább adogatta a homogzsákokat. A víz már alig tíz centivel volt lejjebb a csatorna betonfalának peremétől. A pusztában a kendeszkák már régen kilépett a medréből, és a déli oldalon a sűrű ajnövényzet és az alacsony fák egy hatalmas, sekély, bűzös tóból meredeztek az ég felé. A férfiak folytatták a munkát, csak akkor pihentek meg, amikor a homogzsák ellátmány elfogyott. Aztán tíz perccel tíz óra előtt minnyáján megdermettek a fülsiketítő, recsegő-ropogó hang hallatán. Harold Garner később azt mondta a feleségének, azt hitte vége a világnak. Nem a belváros szakadt be, akkor nem, hanem a víztorony. Csak Andrew Kane, Norbert Kane unokája látta, hogyan történt, és ő aznap reggel annyi marihuánát szívott, hogy először azt hitte halucinál. Úgy 8 óra óta bolyongott Derri viharáztatta utcáin, körülbelül azóta, hogy Dr. Half felemelkedett az ég hatalmas házi orvosi munkakörébe. Rondjaházott, kivéve persze a alatt rejtegetett kétunciás kábítószeres zacskót, de észre se vette. A szeme hitetlen kedve elkerekedett. Odaért az emlékparkhoz, ami a víztorony lábánál terült el, és ha csak nem tévedett, a víztorony most határozottan Ferdén állt, mint az az elbaszott pízai ferdetorony, ami rajta volt minden is dobozon. – Hűha! – kiáltotta Andrew Kén, és szeme még jobban elkerekedett. Már olyan volt, mintha kis, feszes rugók tartanák szemüregében, ahogy kezdetét vette a recsegés. Aztán állt, nedves farmere sovány fenekéhez tapadt, átázott fejpántjáról a szemébe csöpögött a víz, és nézte, hogy a víztorony egyre jobban megdől. Fehér zsindejek pattantak le a hatalmas, alakú víztorony belváros felőli oldaláról. Nem, nem egyszerűen lepattantak, sokkal inkább kiröpültek róla. És a víztorony beton alapozása fölött körülbelül 7 méterrel megjelent egy repedés. Hirtelen víz kezdett spritzelni ebből a repedésből, és a víztorony már nem csak kiröpítette a zsindejeket a belváros felőli oldaláról, hanem kihányta őket a szélviharba. Recsenés hallatszott a víztorony felől, és Andrew látta, ahogy megdől, mint amikor egy hatalmas óra mutatója 12-ről egyre, majd kettőre uglik. A kábítószeres zacskó kiesett a hóna alól, és fennakadt valahol az ingében a dereka fölött. Észre se vette. A látvány teljesen lekötötte a figyelmét. Iszontató erejű pattogó hangok jöttek a víztorony belsejéből, mintha a világ leghatalmasabb gitárjának húrjai pattannának el sorra egymás után. A hengeren belül kábelek voltak, amik a víznyomással szemben biztosították a megfelelő egyensúlyt. A víztorony egyre gyorsabban dőlt, gerendák és deszkák hasadtak szét, faforgács kavargott a levegőben. – Aki baszott téledbe? – üvöltötte Andrew kén, de kiáltással elveszett a víztorony hatalmas, végső recsenéssel kísért zuhanásának zajában, és a kijömlő 7 millió liter, 7000 tonna víztömeg emelkedő sikolyában. Óriási szürke árhullám indult el, és ha Andrew Kane a víztorony lábánál áll, egyetlen pillanat alatt eltűnt volna a földszínéről. De Isten vigyáz a részegekre, a kisgyerekekre és a végső összeomlás előtt álló narkósokra. Andrew egy olyan helyen állt, ahonnan az egészet végignézte, de egyetlen csepp víz sem érte. – túl jó, különleges hatás! – üvöltötte Andrew, ahogy a víz szilárd tömegként végigzúdult az emlékparkon. Elsöpörte a napórát, ami egy Stan Juris nevű kisfiú gyakran áldogált, és a madarakat figyelte apja látcsövény keresztül. – Steven Spielberg, ezt csináld utána! A kőből készült kis szökőkút is elúszott. Andrew látta még egy pillanatig, egyszer a talapzat volt felül, egyszer a kőtányér, aztán eltűnt. Az emlékparkot, a Kansas utcától elválasztó juharfákat és nyírfákat úgy döntötte ki a víz, mint a tekegolyó a bámukat. Vadul tekergődző, magas feszültségű kábelek tömegét rántották magukkal. A víz végighömpögött az utcán, egyre terjedt és már inkább látszott víznek, mint falnak, ami kidöntötte a napórát, a szökőkutat és a fákat. De még most is volt annyi ereje, hogy a Kansas utca végéből több tucat házat emelt le alapjairól, és sodort be a pusztába. Émeitően könnyen sodródtak, a legtöbbjük ráadásul egészben maradt. Andrew Kane felismerte az egyikben Carrie Messensick családjának házát. Mr. messenszik hatodik osztályos korában tanította. Született vadállat volt az Isten adta. Ahogy a ház átúszott a peremén és lecsúszott a lejtőn, Andrew látta, hogy az egyik ablakban még mindig fényesen lobog egy gyertya, és egy pillanatra elgondolkodott, hogy vajon nem képzelődik-e, nem csak halucinál. Robbanás hallatszott a pusztából, ahogy valakinek a Kalman gázlámpája meggyújtotta az egyik összetört benzintartályból kijömlő benzint. Andrew a Kansas utca távolabbi végébe bámult, ahol alig 40 másodperccel előbb még középosztálybeli csinos kis házak sorakozta. Halott város állt a helyén, ha hiszed, ha nem 10 Tíz pincejük tátongott a helyén, a leginkább úszómedencének látszottak. Andrew szívesen hangot adott volna véleményének, miszerint ez már mégis több asoknál, de már kiáltani sem tudott. Mintha a kiáltókája kikészült volna. Rekeszizma csődöt mondott. Recsenő dőrenések követték egymást, mintha egy óriás dübörgött volna le a lépcsőn, akinek a csizmája tele van ropival. A víztorony gurult le a hegy oldalon, a hatalmas fehér torony, mely gurulás közben amíg még benne maradt vízmennyiséget is szétspikcelte. A kábelek, amelyek összetartották, magasra repültek a levegőben, majd acélkolbácsként visszazuhantak, mély árkokat ásva a puha földbe, melyek azonnal megteltek a szágódó esővízzel. És miközben Andrew nyakát behúzva figyelte, a több mint 40 méter magas víztorony, mely most vízszintesen feküdt, a levegő repült. Egy pillanatra, mintha megdermett volna ott fent, szürrealisztikus kép, egy gomiszobás, kényszerzubonyos, gyagya világából. Esővíz folyt végig összenyomott oldalán, ablaküvegei, ablakszárnyai betörtek, a tetején villogó fény, mely azt a célt szolgálta, hogy figyelmeztesse az alacsonyan szálló sportrepülőgépeket, még mindig villogott majd egy végső, hatalmas recsenéssel az utcára dőlt. A Kansas utca rengeteg vizet fogott fel, és az most a felső dombon, mind a belváros felé rohant. Ott házak álltak, gondolta Andrew kén, és hirtelen minden erő kifutott a lábából. Nehézkesen lehuppant. A törőd betonalapzatot nézte, amin a víztorony állt, amióta ő az eszét tudja. Azon gondolkodott, hogy hiszi-e majd valaki, amit most látott, hogy elhiszi -e ő maga is. Az ölés. 1985. május 31. délelőtt, 10 óra 02. Bill és Ricsi látták, hogy az feléjük fordul. Állkapcsak kinyílik és becsukódik. Jó szeme mereven bámul le rájuk, és Bill észrevette, hogy az belülről világítja meg magát. Olyan, mint egy rémisztő Szent János bogár. De a fény csak bizonytalanul pislákolt. Az súlyosan megsebesült. Az gondolatai zümmögtek és zavarosan kavarogtak. Engedje, engedje, és megkapsz mindent, amire valaha vágytál. Pénzt, hírnevet, sikert, hatalmat, ezt én mind megadom neked. Bill fejében. Bill üres kézzel előrelépett. Tekintete belemélyed az egyetlen vörös szemébe. Egyre nőtt, növekedett belsejében az erő. Hatalommal ruházta fel megacélozta karját, mindkét ökölbe szorított keze erőtől duzzadt. Ricsi mellette haladt, vigyorgott, hogy az ínye is kivilladt. Visszadhatom a feleséged, megtehetem, csak én nem fog emlékezni semmire, ahogy ti heten sem emlékeztetek semmire. Most már közel voltak, nagyon közel. Bill érezte az bűzös szagát, és hirtelen rémülette rájött, hogy az a puszta szaga az a szag, amit ők a szennyvíznek, a szennyezett patakoknak és az égőszeméttelepnek tulajdonítottak. De vajon elhitték-e valaha is, hogy csak ez és semmi más? Az szaga volt, és lehetett, hogy a pusztában erősebben érződött, de úgy terült szét Derri fölött, mint egy hatalmas felhő, és az emberek nem érezték a szagot, mint ahogy egy idő után az állatkerti dolgozók sem érzik az állataik bűzét, és még csodálkoznak is, hogy a látogatók miért fintorognak, amikor a ketrec közelébe érnek. – Mi ketten? – mondta Bill halkan Richinek, és Nici bólintott, de közben le nem vette szemét a pókról, ami most már hátrálni igyekezett. Undorító szőrös lábai kapálódtak, ahogy végső küzdelemre kényszerítették. Nem adhatok nektek örökkivaló életet, de megérinthetlek, és akkor hosszú, nagyon hosszú lesz az életetek. Kétszáz évig, háromszáz évig, akár ötszáz évig is élhettek. A föld istenévé tehetlek benneteket, ha elengedtek, ha elengedtek, ha... Bill? kérdezte-rekette Ricsi. A benne lévő sikoly egyre növekedett, és Bill támadásba lendült. Ricsi közvetlenül mellette ruhant. Egyszerre vágtak bele öklükkel, de Bill tudta, hogy valójában nem az öklük volt, hanem kettejük együttes ereje, melyet felfokozott annak a másiknak az ereje. Az emlékezés és vágy ereje, és mindenek fölött a szeretet és az elfelejtett gyermekkor óriási ereje. A pókcsikója megtöltötte Bill fejét, szinte darabokra szaggatta az agyát. Érezte, hogy ökle mélyen becsapódik a vonagló nedvességbe. Karja egészen a válláig becsúszott. Visszahúzta. Az egész karjáról csöpögött a pók fekete vére. Gennyes váladék folytajukból, amit öklével ütött. Látta, hogy Ricsi szinte az felpuffadt teste alatt áll. Teljesen beborítja az sötéten bugyborékoló vére. Klasszikus boxoló állást vett fel, és csöpögő öklével iszonyatos sebességgel püfölte a pókot. A pók az lábaival csapat feléjük. Bill érezte, hogy az egyik végigfut az oldalán, letépi az ingét, felhasítja a bőrét. Az a haszontalan csapkodta a földet. Sikolyai harsonaként zúgtak a fejében. Az nehézkesen előrevetette magát, megpróbálta megharapni, és Bill ahelyett, hogy visszahúzódott volna, előreugrott, most már nem csak az öklével, hanem az egész testével támadott, szinte torpedóvá vált. Úgy rohant neki az hasának, mint egy sprintelő hátvéd, aki leeresztett vállal előrevetődik. Egy pillanatig érezte, hogy az bűzös husa összehúzódik, mintha vissza akarna pattanni és el akarná repíteni magától. Artikulátlan ordítással még keményebben támadt, lábával előre rúgott és felfelé, kezével mélyen az húsába mart. Ahogy keze átszakította az bőrét, egész testét elárasztotta az forró vére futott az arcán, belefolyt a fülébe. Vékony patakban az orrába is beszivárgott. Újra bent volt a feketeségben, egészen a válláig benne volt az iszonytató testében. És bedugult füle egy hatalmas basszusdob, puf, puf, puf, puf, dübörgést doboltak, olyanét, amelyik a parádi élén haladt, amikor a cirkusz jön a városba, ugrándozó bohócokból és torszülöttekből álló gárdájával. Az szívének dobogása. Hallotta, hogy Ricsi hirtelen fájdalmasan felkiált. A hang gyors, ziháló nyögésbe ment át, majd elhalt. Bill hirtelen mindkét öklével előre csapott. fuldokolva küzdött az hasának és váladékainak lüktető zacskójába. Puff, puff, puff, puff. Belevágta a kezét, utat tépet szakított magának. A hang forrását kereste. Széttépte a belső szerveket. Csúszos ujjai szétnyíltak, majd összecsukottak. Összepréselt melkasa szinte feldagadt a levegő hiányától. Puff, puff, puff, puff. És hirtelen a kezében volt a hatalmas élő valami, ami lüktetett, vert a tenyerében. Előre-hátra lökte a kezét. Ne! De igen! Kiáltotta Bill fuldokolva. Igen, na, ez hogy tetszik, te kurva? Ez, hogy tetszik? Hogy tetszik? Nagyon jó? Nagyon? Összekulcsolta ujjait az szívének lüktető boltívén. A két tenyere fordított vébetüként szétált, majd minden maradék erejét összeszedve megszorította. Végső fájdalom és félelem sikoltása hallatszott, ahogy az szíve szétrobbant Bill ujjai között, és patakokban végigfolyt ujjai közt. Puf, puf, puf. A sikoly egyre halkabb, egyre gyengébb. Bill érezte, hogy az teste hirtelen összerándult, mint a kéz egy jéghideg kesztyűben. Aztán minden fellazult. Észrevette, hogy az teste dőlni kezd. Lassan oldalra ereszkedik. Ugyanebben a pillanatban, ahogy elhúzódott tőle, az eszmélete kezdte elhagyni. A pók az oldalára dőlt, hatalmas, gőzölgő, idegen hús. Az, lábai még mindig vonaglottak és lángatóztak, az alagút oldalát simogatták, és zavaros mintákat karcoltak a talajba. Bill réptán torgott. Hangosan zihálva levegő után kapkodott, köpködött, hogy megszabaduljon az iszonyú ízétől. Megbotlott a saját lábában, és térdre esett. És tisztán hallotta a másik hangját. Lehet, hogy a teknős béka meghalt, de ami őt létrehozta, az nem. Fiam, nagyon jó munkát végeztél. Aztán eltűnt. Az erő is eltűnt vele együtt. Gyönge volt, undorodott magától. Félig olyan volt, mint aki meghibbant. Ahogy visszanézett, látta a pókhaldokló lidérces alakját, mely még mindig vonaglott és rángatódzott. Ricsi! kiáltott rekett megbicsakló hangon. Ricsi, hol vagy öregem? Semmi válasz. A fény mostanra eltűnt meghalt a pókkal együtt. Átázott ingének zsebéből, az utolsó doboz gyufa után kutatott. Megtalálta, de egyetlen gyufát sem tudott meggyújtani, mert teljesen eláztatta a vér. Ricsi! üvöltötte újra, és már a sírás folytogatta. Négy kézlább elindult előre, először az egyik, majd a másik kezével tapogatózva a sötétben. Végre az egyik hozzáért valamihez, ami puhán engedett a tapintásának. Keze fölé repült, majd megállt, ahogy Ricsi arcához ért. Ricsi, Ricsi! továbbra sem kapott választ. A sötétben küszködve egyik kezét Ricsi háta alá, a másikat a hajlatába csúsztatta. Nagy nehezen talpra állt, és Ricsivel a karjában botorkálva indult visszafelé, oda, ahonnan jöttek. Derry délelőtt 10 óra és 10 óra 15 között. Tíz órára a monoton vibrálás, ami végigfutott Derry belvárosának utcáin, dübörgő harsogássá vált. A derry híradó később azt fogja írni, hogy a csatorna föld alatti részének tartó pillérjei, melyek kilazultak a hirtelen árvízvad támadásától, egyszerűen összeomlottak. Bár voltak, akik nem értettek egyet ezzel a véleménnyel. – Én ott voltam, én csak tudom – mondta később Harold Gardner a feleségének. Nem a csatorna tartó pillérjei jomlottak össze. Földrengés volt. Biztos, hogy az volt. Kurva nagy földrengés! Akármi volt is, az eredmény nem mit sem változtatott. Ahogy a dübörgés egyre nőtt, ablakok törtek ki, mennyezetek szakadtak le, és a meggörbült gerendák és tartó pillérek embertelen sikolya rémisztő kórussá dagadt. A megheng golyójuggat a térhomlokzatán kapaszkodó újjakra emlékeztető repedések futottak végig. Az Aladin mozi kupoláját tartó pillérek elpattantak, és a kupola hatalmas recsenéssel, csengéssel beomlott. A Richard sétány, mely a városközpont utcai drogéria mögött futott, hirtelen sárga téglalavinával telt meg, ahogy az 1952-ben épített Brian Ex Daum master munkáját dicsérő épület recsegve összeomlott. Hatalmas sárga porfelhő csapott fel, melyet a szél könnyű fátyolként azonnal felkapott. Ugyanebben a pillanatban felrobbant a városközpont előtt álló Paul Bunyan szobor, mintha csak annak a réges régi rajztanárnak a fenyegetőzése, hogy egyszer még felrobbantja a szobrot, most beigazolódott volna. A szakállas vigyorgó fej egyenesen felemelkedett a levegőben. Az egyik lába előre rúgott, a másik hátra, mintha Paul spárgába igyekezett volna lemenni, ami végül végtagjainak kiszakadását eredményezte. A szobor középső része repes darabokban robbant szét, és a műanyag foka felemelkedett az esőségbe, eltűnt, majd lezuhant forogva a tengelye körül. Utat vágott magának a csókok hídjának tetején, majd kizuhant az alján. És aztán délelőtt tíz óra kettőkor Derry egész belvárosa beomlott. A víztoronyból kizubogó része végigrohant a Kenses utcán, és a pusztába kötött ki de több tonnányi víz még így is a város üzleti központja felé száguldott, a felső domb felé. Lehet, hogy ezt tette fel a pontot az íre, de lehet, ahogy az Harold Gardner a feleségének kifejtette, hogy tényleg földrengés volt. A főutca felszínét repedések szántották fel. Kezdetben vékony repedések, majd éhes szájként tágulni kezdtek, és a csatorna dübörgése felhallatszott, nem tompán, hanem rémisztően hangosan. Shirty Square ajándék üzlete előtt a sarupiac Neon felirat a földre zuhant, és magával ragadta az egyméteres vízáramlat. Sörti épülete, ami a könyvbarlang mellett át, süllyedni kezdett. Buddy Engström vette először észre. Könyökével meglökte Alfred Zittnert, aki nézett, eltátotta a száját, majd oldalba lökte Harold Gardnert. A homokzsákrakodás a másodperc tölt része alatt leállt. A csatorna két oldalán sorakozó férfiak csak álltak, és a belváros felé bámultak a szakadó esőben, arcukon rémült döbbenet. Az volt, mintha egy hatalmas liftre épült volna, ami most megindult lefelé. Lenyűgöző méltósággal sűjjett be a szilárdnak tűnő betonba. Amikor megállt, bárki nyugodtan négykézlábra ereszkedhetett, és bemászhatott volna a vízzel telt járdán a második emeleti ablakon. Víz minden mindenhonnan az épület körül, és a következő pillanatban maga Sörti jelent meg a tetőn, és kétségbeesetten segítségért integetett. Aztán neki is vége lett, amikor a szomszédos irodaház, aminek a földszintjén volt a könyvbarlang, szintén a földbe süllyedt. Sajnos ez az épület nem egyenesen süllyedt, el, ahogy Sörti háza tette. A könyvbarlang épülete határozott szögben megdőlt. Az igazat megvalva egy pillanatra erősen emlékeztetett arra az elbaszott pízai toronyra, ami a makarónis dobozokon látható. Ahogy megdőlt, téglák potyogtak a tetejéről és az oldaláról. Sörtit több is eltalálta. Harold Gardner látta, hogy hátra tántorodik a fejéhez kap, majd a könyvbarlang épületének a legfelső két emelete olyan könnyedén csúszott le az épület aljáról, mintha rakott palacsinta lenne. Sörti eltűnt. Valaki felordított a homokzsákot rakodók közül, majd minden beleveszett a pusztulás csikorgó mennydörgésébe. Az emberek egyensúlyukat vesztve zuhantak hátra a csatorna mentén. Harold Gardner látta, ahogy a főutcán egymással szemben álló házak előredőlnek, akár a hölgyek egy kártyapartin kibicelnek, és közben a fejük is majdnem összeér. Maga az utca süllyed, recseget, szétrepedezett. Víz spriccelt és csapódott mindenhová. Azután az utca mindkét oldalán sorakozó épületek egyszerűen túlbillentek a súlypontjukon, és az utcára omlottak. A North Heats Bank, a Varázs Topánka, Ölvi Dohány és Viclapárodája, Béli étterme, a Rider lemez és zeneműboltja. Csak hogy addigra már nem volt utca, amire ráomolhattak volna. Az utca belezuhant a csatornába. Először elnyúlt, mint a takony, majd fel alá hullámzó aszfaldarabokra tört szét. Herold látta, hogy az egyik hármas kereszteződésben a járda sziget egyszer csak eltűnik, és ahogy a nyomában feltört a vízsugár, hirtelen megértette, mi következik. Tűnjünk el innen! kiáltotta Alcitnerre. Vissza fog fordulni az ár! áll! Vissza fog fordulni! Alcitner semmi elét nem adta, hogy hallotta a kiáltást. Arca akár egy alvajárói, vagy inkább, mintha mély hipnózisban lett volna. Csak átott átázott piros-kék kockás gyekijében, nyitott nyakú lakoszt pólóban, bal mellén a kis aligátorral, kék mennek mindkét oldalába két egymást keresztező fehér gólfütőt hímeztek, és barna bín vitorlázáshoz való el-el Csak nézte, hogy egymillió dollárnyi befektetése a mébe süllyedt, s vele együtt barátainak három vagy 4 millió dollárnyi vagyona azoké, akikkel együtt pókerezett és golfozott a Wrangley-beli luxus apartmanok szabadidő központjában. Hirtelen a szülővárosa, a Maine állambeli Derri bizarr módon hasonlítani kezdett arra az elbaszott városra. Te jó ég, ahol a benszülöttek hosszú, keskeny kenukba lögdösték az embereket. Víz hullámzott és zubogott a még álló épületek között. A Csatorna utca egy törött végű, fekete ugródeszkában ért véget egy reszkető tó fölött. Így aztán nem is csoda, hogy Citner nem hallotta Heroldot. Ugyanakkor mások is arra a véleményre jutottak, mint Gardner. Ennyi szart lehetetlenség beledobálni a dühöngő víztöbeng anélkül, hogy az még nagyobb katasztrófát ne okozzon. Néhányan eldobták a kezükben lévő homokzsákokat és futásnak eredtek. Közöttük Herold Gardner is, így túlélte. Mások nem voltak ilyen szerencsések, és meg mindig a központi területen tartózkodtak, amikor a csatorna vize, torka, több tonnányi aszfalttal, betonnal, téglával, vakolattal, üveggel és körülbelül 4 millió dollár értékű áruval eltönve visszafordult, kiöntött betonperemén, válogatás nélkül magával ragadva az embereket és a homokzsákokat. Harold biztosra vette, hogy a víz utoléri. Nem számít, milyen gyorsan fut. A víz egyre közelebb ér hozzá. Végül úgy menekült meg, hogy felmászott egy gazos meredek töltésre. Egyszer visszanézett és látott egy férfit. Feltételezte, szinte biztosra vette, hogy Roger Lerner az Herold bankjában a hitelrészleg vezetője. Megpróbálta beindítani az autóját a csatorna mini bevásárlóközpont központ parkolójában. Herold még a víz dübörgése és a szél harsogása közben is hallotta, ahogy a kiskocsi gyenge motorja köhög, hörög, hörög miközben az alvázáig érő fekete víz hömpölgött körülötte. Aztán a kendeszkág mély, mennydörgésszerű robajjal kiárat, és elsöpölte a csatorna mini központot, valamint Roger Lernard égővörös kiskocsiát. Herold tovább mászott, mindenbe belekapaszkodott, gyökerekbe, ágakba, ami elég erősnek tűnt ahhoz, hogy súlyát megtartsa. Minél magasabbra jutni, ez az egyetlen lehetőség. Andrew Gardner szava járásával Harold Gardner aznap reggel komolyan vette a magasabb talajszintet. Hallotta, hogy a háta mögött Derry egész belvárosa összeomlik. Olyan hangja volt, mint egy tüzésségi támadásnak. Bill. Beverly! Kiáltotta. Háta és válla merülüktető fájdalom. Richard legalább 150 kilónak érezte. Hát tedd le! Suttogta az agya. Meghalt. Tudod, hogy meghalt? Akkor miért nem teszed már le? De nem tudta. Képtelen lett volna megtenni. Beverly! Kiáltott újra. Ben! Valaki! Azt gondolta. Ez az a hely, ahová az, Richard és engem lökött, illetve akkor messzebb lökött, sokkal messzebb. Milyen is volt? Kezdtem elveszíteni a fonalat. Nem emlékszem. Bill! – szólt Ben kimerült, reszketek hangja valahol a közelében. – Hol vagy? – Itt vagyok öregem, hozom Ricsit, Meg, megsebesült. – Mondjad csak! Ben hangja már közelebbről szólt. – Mondjad, Bill! – Megöltük azt! – mondta Bill, és abba az irányba haladt, ahonnan Ben hangját hallotta. – Megöltük a büdös kurvát, és ha Ricsi meghalt… – Meghalt! – kiáltott ferémültemben. Már nagyon közel volt. Majd keze nyúlt a sötétből, és Bill orra előtt hadonászott. Én... Ő... Most már együtt tartották Ricit. Nem látom, mondta Bill. Az a baj... Nem látom. Ricsi... Kiáltotta Ben, és megrázta Ricit. Ricsi, mi lesz már? Mi lesz a francba? Ben hangja remegett. leszketőssé vált. Ricsi, ébredj már fel, a kurva életbe! És Ricsi álmatagon megszólalt a sötétben, mint aki éppen eszméletére tért. Jól van, bogja, jól van. Nem kell semmilyen ragadós tapasz. Ricsi! Sikoltotta Bill. Ricsi, jól vagy? A kurva ellökött, motyogta Ricsi, még mindig ugyanazon a fáradt, éppen magához tért hangon. Nekivágódtam valami keménynek. Ennyi. Ennyire emlékszem. Hol van bevvi. Erre hátrép, mondta Ben. Pár szóval beszámolt nekik a tojásokról. Több mint százat tapostam szét. Azt hiszem, mindegyiket elintéztem. Isten adja, hogy így legyen, mondta Ricsi, most már erőteljesebb volt a hangja. Tegyél le, Nagy Bill, tudok menni. Nem hangosabb most a víz. De igen, felelte Bill fogva álltak a sötétben. Milyen a fejed? Iszonyúan fáj. Mi történt azután, hogy elájultam? Bill elmesélte nekik mindazt, amit képes volt elmondani a történtekből. Szóval az meghalt, csodálkozott rá Ricsi. Biztos vagy benne, Bill? Igen, felelte Bill. Ezúttal biztos. Hála Istennek, mondta Ricsi. Fogjál, Bill, kell! Bill fogta, és amikor Ricsi végzett, tovább mentek. A lába néha nekiütődött valami törékenynek, ami elgurult esötétben. A, a pókok tojásainak darabjai, amiket Ben széttaposott, feltételezte, és kirázta a hideg. Örült, hogy jó irányba haladnak, de azért nem bánta, hogy nem látja a maradványokat. Beverli! kiáltotta Ben. Beverli! itt vagyok! Beverly kiáltása halkolt, szinte elveszett a víz dübörgésében. A hang felé mentek a sötétben, és folyton szólongatták, és közben egyre közelebb értek. Amikor végre odaértek, Bill megkérdezte, maradt-e még gyufája. Beverly a markába nyomott egy fél dobozzal. Bill meggyújtott egyet, és végignézett a többiek kísérteties alakján. Ben Richard karolta át egyik karjával, aki roskatagon és jobb halántékából folyt a vér. Beverly eddi fejét dalkálva ült a földön, aztán a másik irányba fordult. Ódra roncsomóként szétterpesztett lábbal feküdt a köveken, feje félre billent. A háló már majdnem teljesen leolvat róla. A gyufa megégette az ujját, és Bill eldobta. A sötétben elvétette a távolságot, belebotlott Ódrába, és majdnem átesett rajta. – Ódra, Ódra, hallasz engem? Egyik kezével felnyalábolt a Ódrát, és felültette. Kezét becsúsztatta a vörös hajzóhatag alá, és ujját ódra a nyakára tette. Tapintható volt a szívverése. Lassú, monoton dobolás. Meggyújtott egy másik gyufát, és ahogy fellobbant a láng, látta, hogy ódra pupillája összehúzódik. De ez csak reflex volt. Tekintetének merevsége nem változott még akkor sem, amikor olyan közel tartotta az égő gyufát az arcához, hogy a melegtől kipirosodott a bőre. Élt, de nem reagált a külső ingerekre. Apokolba. Pontosan tudta, hogy ennél sokkal rosszabb a helyzet. Katatóniás állapotban volt. A második gyufa is megégette az ujját. Elfújta. Bill, gyanús nekem ennek a víznek a hangja, mondta Ben. Szerintem minél előbb ki kell jutnunk innen? Hogy jutunk ki, Eddi nélkül, motyogta Ricsi. Ki jutunk, mondta Bev. Bill, benne igaza van, ki kell jutnunk innen? Viszem Ódrát, Hát persze, de indulnunk kell. Merre? Rá fogsz jönni, mondta gyöngéden beverli. Te ölted meg azt. Rá fogsz jönni, Bill? Bill felemelte Ódrát, ahogy korábban Richit is, és visszament a többiekhez. Ódra érintése hátborzongató, ijesztő érzés volt, mintha egy lélegző viaszbábú cipelne. Merre, Bill? kérdezte Ben. N Nem rá fogsz jönni, te ölted meg azt. Rá fogsz jönni. N -n -n hát, gyertek, mondta Bill. Lássuk, ki tudunk-e jutni. Beverli, hozd e -e ezt. Oda nyújtotta a dobozt. – Mi lesz Eddievel? kérdezte Beverli. Őt is ki kell vinnünk. Hogyan? kérdezte Bill. Ez. Beverli, ez a hely kezd beomlani ki kell vinnünk innen, öregem, mondta Ricsi. Gyerünk, Ben! Sikerült felállítani eddi testét. Beverly meggyújtotta gyufát, és visszavezette őket a ajtóhoz. Bill átvitte rajta Ódrát. Minden igyekezetével azon volt, hogy a földre ne érjen. Ricsi és Ben keresztül vitték Eddit. Tegyétek le, mondta Beverly. Itt maradhat. Túl sötét van, szipogta Ricsi. Tudjátok, itt túl sötét van. ő Nem, szerintem is itt maradhat, mondta Ben. Lehet, hogy itt a legjobb neki. Szerintem lehet. Letették, és Ricsi megpuszította a Eddie arcát. Aztán üres tekintetten nézett fel Benére. Biztos? Aha, gyere, Ricsi! Ricsi felállt, és az ajtó felé fordult. Rohagy meg, kurva! Kiáltott fel hirtelen, és berúgta az ajtót. Az nyikorgó hanggal visszacsukódott. – Ezt miért csináltad? – kérdezte beverli. Nem tudom – felelte Ricsi, pedig pontosan tudta. Pont akkor nézett vissza a válla fölött, amikor beverli kezében kialudt a gyufa. – Bill, a jel az ajtón? – Mi van vele? – liegte Bill. – Eltűnt – felelte Ricsi. Derry, délelőtt 10 óra 30. A felnőtt könyvtárat a gyerekkönyvtárral összekötő üvegfolyosó hirtelen brilliáns lággal felrobbant. Ernyő alakban repültek szét az üvegdarabok, beékelődve a hajlongó csapkodó fák törzsébe, melyek sűrűn álltak a könyvtár körül. Ez a gyilkos sortűz súlyosan megsebesített, vagy akár meg is ölhetett volna bárkit, de nem volt senki, se kint, se bent. Aznap egyáltalán nem nyitották ki a könyvtárat. Az alagút, ami gyermekkorában annyira lenyűgözte Ben hanscom sosem lesz újjáépítve. Olyan sok költséges újjáépítési feladat vár Derryre, hogy egyszerűbbnek tűnt a könyvtárakat két különálló épületben hagyni. Kis idő elteltével már Derry városi tanácsának tagjai sem emlékeztek, hogy mi célt is szolgált az zsinór. Talán csak Ben mondhatta volna el nekik, hogy milyen érzés volt kint állni a januári hidegben csöpögő orral, a kesztyűben jegesre fagyott új hegyekkel, és nézni az üveg kabát nélkül fényben úszó, ide-oda sétáló embereket. Elmondhatta volna nekik, de lehet, hogy ez nem olyan dolog, amiért az ember felszólal a városi tanácsban. Hogyan állt kint a hidegben, sötétben, és hogy tanulta meg szeretni a fényt. Ez mind igaz lehet, de tény, hogy a folyosó minden látszólagos ok nélkül robbant szét. Nem sérült meg senki, ami áldás volt, hiszen az aznap reggeli vihar végső eredménye, legalábbis emberi életben, 67 halott és több mint 320 sebesült, és soha nem építették újjá. 1985. május 31-e után, ha az ember át akart menni a gyerekkönyvtárból a felnőtt könyvtárba, ki kellett mennie a szabadba és ha hideg volt, vagy szakadt az eső, vagy havazott, bizony fel kellett venni a kabátot. A kiút 1985. május 31-e délelőtt 10 óra 54. Várjatok, lihegte Bill, adjatok egy kis időt, hogy pihenjek. Hadd segítsek, ajánlotta Ferici. Ricsi. ott hagyták a póbarlangjánál, és erről egyikük sem akart beszélni. De eddig meghalt, és ódra még él, legalábbis fizikai értelemben. Nem, viszem én, mondta Bill két kapkodó lélegzetvétel között. Egy frászt, neked már csak egy kibaszott szívinfarktus hiányzik. Hadd segítsek, nagy Bill. Hogy van a fejed? Fáj, felelte Ricsi. ne tereld másra a szót. Bill vonakodva engedte, hogy Ricsi átvegye Ódrát. Rosszabb is lehetett volna. Ódra magas nő volt, a súlya rendesen, körülbelül 63 kg. De a következő filmjében a padlásszobában egy fiatal nőt kellett eljátszania, akit egy magát politikai terroristának tartó, az elmebetegség határán járó férfi tartúszul. Mivel Freddy Firestone először a padlászóba jelenetet akarta felvenni, Ódra szigorú csirkehústúró tonhal fogyókúrára fogta magát, és leadott kilenc kilót. Ennek ellenére, miután Ódrával a karjában végigbotladozott 500 métert, vagy ezret, vagy akár ezer ötszázat, ki tudja, az ötvennégy kilóját inkább száznak érezte. Kösz, öregem, mondta. Szívesen, máskor is. Utána te Bokja. Ha-ha, Ricsi, mondta Ben, és Bill megviselt állapota ellenére elmosolyodott. Fáradt mosoly volt, és nem tartott sokáig, de a semminél mégis több volt. Merre, Bill? kérdezte Beverly. A víz hangosabb, mint valaha. Nem igazán szeretnék itt lent megfulladni. Egyenesen előre, aztán balra, mondta Bill. Hát, hogy gyorsabban kellene mennünk. Fél órán átkövették Bilt a jobbra-balra kanyargó csatorna rendszerben. A víz hangja már olyan erőteljesre dagadt, mintha egy félelmetes dolbi rendezés venné körül őket. Bilt kitapogatott egy kanyart, keze nedves téglát érintett, és hirtelen víz érte a cipőjét. Sekély volt, és sebes folyású. – Add ide ódrát! – mondta Bennek, aki erősen lihegett. – Mostantól árral szemben megyünk. Ben óvatosan átadta Billnek, aki fogással a vállára emelte. Legalább kapálózna, megmozdulna, csinálna valamit. – Hogy állunk a gyufával, Bev? – Nem túl jó, talán hat darab, ha lehet még. – Bill, tudod, hová megyünk? – Azt hiszem, igen, felelte. – Gyerünk! – bekanyarodtak a nyomában. Vízáramlott Bill bokája körül, aztán már a lábszáráig ért, majd a combjáig. A víz dübörgése összefüggő mennydörgéssé mélyült. Az alagút, amiben haladtak, egyfolytában remegett. Egy kis ideig Bill azt gondolta, hogy a víz sodrása túl erős ahhoz, hogy haladni lehessen benne, de aztán túljutottak egy befolyócsövön, melyből hatalmas mennyiségű víz ömlött az alagútjukba. Bill rácsodálkozott a gyors folyású patakra emlékeztető vízáramlatra. Aztán az áramlás erőssége egy kicsit csökkent, bár a víz egyre mélyült. – Az… – láttam, ahogy a víz ömlött az alagútba abból a befolyóból. – Hé! – kiáltotta. – Látok valamit. – Az utóbbi negyed órában egyre világosabb lett… – kiáltott vissza beverli. Hol vagyunk, Bill? Tudod? Azt hittem, hogy tudom, akarta mondani Bill. Nem, gyerünk! Úgy vélte, hogy a kendeszkák kibetonozott szakaszához közelednek, amit csatornának neveztek. Ott megy be a víz a város alá, és a beszi Parknál jön ki újra. De itt fény van, fény, és az biztos, hogy a város alatt nem lehet fény a csatornában. De a fény ennek ellenére erősebb lett. Bill egyre nehezebben bírta el Ódrát. Nem az áramlat erőségével volt a baj, az egyre csökkent, hanem a vízmélységgel. Nem sokára úsztatni fogom, gondolta. Látta bent a balján, és beverlit jobbról. Ha kicsit elfordította a fejét, még Ricsit is látta benn mögött. A talaj egyre furcsább lett. Az alagút alja most már tele volt törmelékkel, mintha téglák lettek volna. És előttük úgy merett ki valami a vízből, mint egy félig elsüllyedt hajó orra. Ben arrafelé evickélt, reszketett a hideg vízben. Egy átázott szivaros doboz úszott az arcának. Féletolta, és megragadta a vízből kiálló valamit. Nagy ott nézett. Egy nagy tábla volt. Néhány betűt el tudott olvasni. A-al, aztán alatta, jöv. És hirtelen rájött. Bill, Ricsi Bev! nevetett a meglepetéstől. Mi az, Ben? kiáltotta beverli. Ben megragadta és visszahúzta a táblát. A tábla karistolva végigkarcolta az alagút falát. Most már el tudták olvasni. Aladdin és Alatta vissza a jövőbe. – Az Aladin kupolájának a felirata – mondta Ricsi. – Hogy? – Beszakadt az utca – suttogta Bill. Szeme elkerekedett. Végignézett az alagút belátható szakaszán. Ott elől még erősebb volt a fény. – Mi az, Bill? – mi az Isten történt? Bill? Bill? Mi? Ezek a csövek? Mondta vadul Bill. Ezek a régi csövek? Újabb árvíz volt, és azt hiszem ezúttal... Tovább indult, magasra emelve ódrát. Ricsi szorosan haladta nyomába. Öt perccel rá Bill felnézett, és meglátta a kékeget. Az alagút tetején lévő repedésen nézett ki. A repedés vagy húsz méter hosszan futott. A sima vízfelületet rengeteg kis sziget és szigetcsoport törte meg. Téglakupacok. Egy plimút szedán nyitott csomagtartója, amelyből ömlött a víz. Egy parkolóra, ami részegen megdőlve támaszkodott az alagút falának. Vörös lejárt jelzése virított. Két lábon tovább jutni szinte már lehetetlen volt. Az érthetetlen módon emelkedő és összeeső minihegyek legalábbis bokatöréssel jártak volna. A víz lustán hömpölgött, úgy mell magasságban. – Most lustán hömpölög, – gondolta Bill. – De a két órával ezelőtt lettünk volna itt, vagy akár csak egyel, valószínűleg életünk legvadabb hajókázásán vettünk volna részt. – Mi a fészkes fene ez, Bill? – kérdezte Ricsi. Bill balkönyökénél állt, és csodálkozva nézett ki az alagút tetejének repedésén. – Illetve ez nem az alagút teteje, – gondolta Bill. Ez a fő utca, legalábbis az előtt az volt. Azt hiszem, hogy Derry belvárosának nagy része leomlott a csatornába, és a kendeszkák felé tart, hamarosan eléri a penckapszot, és utána az Atlanti óceánt. Ezt kurvára megúsztuk. Segítenél odrát cipelni Ricsi? Nem hiszem, hogy. persze, felelte Ricsi. Hát persze, Bill, szívesen. Átvette odrát Billtől. Ebben a fényben Bill tisztában látta, mint szerette volna arca sápadságát, a kosz és a mocsok sem tudta elrejteni. Szeme még mindig tágranyitva merett, tágra nyitva és teljességgel ártatlanul. Haja csapzottan és kócosan lógott. Akár egy felfújható gumibaba is lehetett volna, amilyet a New Yorki szexboltokban vagy a hamburgi réperbán mentén árultak. Az egyetlen különbség a lassú, folyamatos légzése de az akár a szívének kegyetlen tréfája is lehetett. – Hogy jutunk fel innen? kérdezte Ricsitől. – Ben, majd bakott tart neked, felelte Ricsi. Aztán felhúzott beverlit és ketten már fel tudjátok húzni a feleségedet. Ben, felnyom engem, mi meg felhúzzuk Bent, és utána megtanítalak benneteket, hogyan szervezzetek röplabda bajnokságot ezer egyetemista lány részvételével. Ha, – Ha-ha, Aha, a seggedbe, nagy Bill! A fáradtság egymást követő hullámokban söpört végig Billen. Elkapta Beverly kutató tekintetét, és egy pillanatig fogva tartotta. Beverli alig észlelhetően bólintott, és Billnek sikerült apró mosolyt küldeni felé. Tartasz nekem, bakod Ben? Ben, aki szintén iszonyúan kimerültnek látszott, bólintott. Mélyesebb futott végig az arcán. Azt hiszem, az még menni fog. Kicsit hajót és összekulcsolta az ujjait. Bill felemelte az egyik lábát, belelépett Ben tenyerébe, és felugrott. Nem volt elég. Ben felnyomta a kezével, és Bill elkapta a beszakadt alagút tetejét. Felhúzta magát. Az első, amit meglátott, egy fehér-narancs sárga korlát volt. A második beszélgető nők és férfiak a korlát mögött. A harmadik a száruház, illetve annak eldőlt, megrövidült változata. Eltartott egy másodpercig, mire felfogta, hogy az áruház fele belesüllyedt az utcába és az alatta lévő csatornába. A felső fele az utca dőlt, és úgy tűnt bármelyik pillanatban leomolhat, mint egy rosszul összerakott könyvhalmaz. Nézzék, nézzék, valaki van az utcán! Egy nő mutatott oda, ahol Bill feje kiemelkedett a beomlott járda romjai közül. Istennek hála, még valaki túlélte! Feléje indult, idősebb asszony volt, a fején négy sarkán megcsomózott zsebkendő. Egy rendőr tartotta vissza. Nem biztonságos ott, Mrs. Nelson. Tudja jól, az utca többi része is bármikor beomolhat. Mrs. Nelson, gondolta Bill, nem légszem magára. A nővére néha vigyázott rám és George-ra. Felemelte a kezét, intett neki, hogy nincs semmi baja, és amikor Mrs. Nelson visszaintett, hirtelen jó érzést töltötte el, és remény. Visszafordult és lehasalta beszakadt járda szélén. Megpróbálta annyira elosztatni a súlyát, amennyire csak lehetséges, ahogy azt vékony égen is szokták. Lenyúlt beverly -e. Beverly megragadta a csuklóját, és Bill a maradék erejét összeszedve felhúzta. A nap, mely az imént megint eltűnt, kibújt az apró felhők mögül, és visszaverte az árnyékokat. Beverly csodálkozva felnézett. Elkapta Bill tekintetét, és elmosolyodott. Szeretlek, Bill – mondta, – és imádkozom, hogy Ódrának ne legyen semmi baja. K – Köszönöm, Beverly mondta Bill, és kedves mosolyától beverlés hírva fakadt. Bél átülelte, és a korlát mögött összeverődött kis tömeg megtapsolta őket. A derri híradó egyik újságírója lefényképezte a jelenetet. Az újság június elselyei Bangorban nyomtatott kiadásában jelent meg, mert a híradó nyomdájában károkat okozott a víz. Az egyszerű cím teli találat volt. Bél ki is vágta, és a pénztárcája mélyén évekig megőrizte túlélők, szólt a cím. Ennyi, nem több. Mindez 11 óra előtt 6 perccel történt, mény államban, Derriben. Derri. Aznap később. A gyerekkönyvtár és a felnőtt könyvtár közti üvegfolyosó délelőtt 10.30-kor robbant szét. 10.33-kor elállt az eső. Nem lassan ként állt el, egyszerre csak nem esett mintha valaki ott fönt elzárta volna a vízcsapot. A szél már gyengébben fújt, majd olyan hirtelen állt el, hogy az emberek ideges, gyanakvó arccal néztek össze. Olyan hangja volt, mint amikor egy 747-es repülőgépet biztonságban leparkolnak a kapu előtt, majd kikapcsolják a motorját. 1047-kor bújt ki először a nap. A délután közepére a felhők teljesen szétoszlottak, és a nap kellemesen és melegen kisütött. 3.30-ra a használt ruhabolt ajtaja előtti oráns márkájú hőmérő 28 fokot mutatott. Az évszak addigi legmagasabb értékét. Az emberek zombikként sétáltak az utcákon, nem sokat beszélgettek. kifejezése mindegyiknek ugyanaz, egyfajta ostoba csodálkozás, ami akár vicces is lehetett volna, ha nem olyan őszintén sajnálatra méltó. Aznap estére megérkeztek Derribe az ABC, a CBS, az NBC és a CNN adók riporterei, és a Kábel TV riporterei eljuttatták az igazság részét az emberek otthonába. Ők valódi a történteket. Bár voltak, akik azt gondolták, hogy a valóság nagyon megbízhatatlan elmélet, alig szilárdabb egy darab vászonnál, amit egymást keresztező pókhálóhoz hasonlító fonalakra feszítenek ki. Másnap reggel megérkezett Derrybe Brian Gumble és Willard Scott a ma című műsortól. Az adás alatt meginterjú volt meginterjúvolta Andrew kényt. A víztoron egyszerűen összedőlt és legurult a hegyről – mondta Andrew. – Eszméletlen látvány volt. Érti, ugye? Olyan Steven Spielberg. Ezt csináld utánam. Érti? Hey, – Hé, amikor a tévében néztem, mindig azt gondoltam, hogy maga, tudja, magasabb. Az, hogy látják saját magukat és a szomszédaikat a tévében, majd valódivá teszi számukra az eseményeket. Helyet biztosít majd nekik, ahonnan megragadhatják ezt a borzasztó, megfoghatatlan valamit. Katasztrofális vihar, írták. A következő napokban haláloztás a gyilkos vihar nyomában. És valóban ez volt a legborzasztóbb vihar Derri történelmében. Mindezek a főcímek, akármilyen rémesek voltak is, segítséget nyújtottak. Segítettek abban, hogy enyhítsék a történtek lényegi furcsaságát, illetve lehet, hogy a furcsaság szó túl enyhe. Az őrültség szó talán jobban illene rá. Attól, hogy magukat látják a tévében, tényé válnak a dolgok. Az őrültség érzése egyre gyengébb lesz. De órákkal azelőtt, hogy a riporterek megérkeztek, csak derri lakói voltak a városban, Döbbent hitetlenkedéssel az arcukon járkáltak, a törmelékkel borított Sáros utcákon. Csak deri lakói, akik alig szóltak, nézelődtek az utcán, felvettek tárgyakat a földről, majd újra eldobták. Igyekeztek kitalálni, hogy mi is történt a legutóbbi hét vagy nyolc órában. Cigarettázó férfiak álltak a Kansas utcán, és nézték a pusztában az oldalukra feküdt házak sokaságát. Más férfiak és nők a fehér-narancssárga korlát mögül nézték a fekete lyukat, ami aznap délelőtt 10 óráig Derri belvárosa volt. Azon a vasárnapon az újság főcíme így hangzott. Újjá fogjuk építeni, ígéri Derri főpolgármestere, És talán tényleg újjá fogják építeni. De az azt követő hetekben, miközben a városi tanács azon tanakodott, hogyan kezdjenek neki az újjáépítésnek, a belváros helyén keletkezett fekete lyuk egyre csak nőtt. Nem feltűnően, de folyamatosan. A vihar utáni negyedik napon a Bangor hidroelektronikai vállalat irodai épülete beomlott a lyukba. Három nappal később a repülőkutyaház, ahol a legfinomabb savanyú és csilis hotdogot lehetett kapni egész deriben, szintén belezuhant. Időnként a lefolyók vizet és szennyvizet okáttak fel a házakban, lakásokban és boltokban. Az öregfokon annyira tarthatatlanná vált a helyzet, hogy az emberek kezdtek elköltözni. Június 10-e estéjén volt az első lóverseny a Bézi Parkban. Az első futamot 8 órára ütemezték, és ettől szinte mindenkinek jó kedve lett. De ahogy az első futam versenyzői befordultak a célegyenesbe, a lelátó egy része összeomlott, és hat ember megsérült. Egyikük Foxi Foxford volt aki 1973-ig vezette az Aladdin mozit. Foxy két hetet töltött a kórházban, egyik lába eltörött, és valami átszúrta a nemi szervét. Amikor kiengedték, úgy döntött, hogy felköltözik a nővéréhez a New Hampshire-i Summersworth-be. Nem ő volt az egyetlen, de a rabokra hullott szét. Nézték, ahogy az ügyeletes mentős becsapja a mentőkocsi hátsó ajtaját, és körbe megy a oldali üléshez. A mentőautó megindult felfelé a derri kórház felé. Ricsi az élete és egy lábtörés kockázatával intette le, és ő vitatkozott az ingerült vezetővel a végsőkig, amikor a vezető közölte, hogy nincs több hely a mentőautóban. A végén a mentős a padlóra fektette ódrát. És most kérdezte Bent. Nagy barna karikák voltak a szemek körül, és a nyakán koscsi futott körbe. Én visszamegyek a szállóba, mondta Bill. Legalább tizenhat órát alszom. Csatlakozom az előttem szólóhoz, mondta Ricsi. Reménykedve nézett Beverlire. Van cigarettája, is, asszony? Nincs, felelte Beverli. Azt hiszem újra abba hagyom a dohányzást. Jó ötlet. Lassan felfelé indultak a hegyen, egymás mellett haladtak mind a négyen. V vége, mondta Bill. Ben bólintott. Elintéztük. Te intézted el, nagy Bill. Mindannyian benne voltunk, mondta Bev. Bárcsak fel tudtuk volna hozni Edit. Mindennél jobban szeretném. Elérték a főutca felső vége és a Pont utca kereszteződését. Egy piros esőkabátos és zöld gumicizmás kisfiú papírhajót úsztatott a főcsatorna felé siető vízfolyamban. Felnézett, látta, hogy mind őt nézik, és bizonytalanul intett nekik. Bír úgy gondolta, hogy ez a gördeszkás fiú lehet az, akinek a barátját látták a csatorna torkolatánál. Elmosolyodott, és a fiúhoz lépett. M Már minden rendben van, mondta. A fiú komolyan méregette, majd elvigyorodott. A mosoly napsugaras volt, és reményteli. Aha, mondta. Szerintem is. Na-na. A srác felnevetett. Vigyázni fogsz azzal a gördeszkával? Nem nagyon, felelte a fiú, és ezúttal Bill nevetett fel. Legszívesebben összeborzolta volna a gyerekhaját, de uralkodott magát hiszen a srác ezt valószínűleg nem venni jó néven. És visszatért a többiekhez. Ki volt ez? kérdezte Ricsi. Egy barátom, felelte Bill. a kezét. Emlékeztek rá, amikor a múltkor kijutottunk. Beverli bólintott. Eti visszavitt bennünket a pusztába, csak valahogy a kendeskág másik oldalán kötöttünk ki, az öreg fog felőli oldalon te és toltátok félre a tetőt az egyik szivattyú állomásról, mondta Ricsi Billnek, mert ti voltatok a legsúlyosabbak. Aha, mondta Ben. Tényleg, a nap sütött, de már majdnem alkonyodott. Aha, mondta Bill. És mind ott voltunk. De semmi nem tart örökké, mondta Ricsi. Visszanézett a hegyoldalról, ami most felfelé mentek, és felsóhajtott. Nézzétek például ezt! Kinyújtotta a kezét, a tenyerén lévő apró forradások eltűntek. Beverli is kinyújtotta a kezét, ben is Bill is. Mindegyük keze piszkos volt, de sepp helyeknek nyoma sem látszott. Semmi nem tart örökké, ismételte meg Ricsi. Felnézett Billre, és Bill látta, hogy könnyek folynak lassan végig koszos arcán. Kivéve talán a szeretet, mondta Ben. És a vágy, mondta Beverli. – És a barátok? – kérdezte Bill, és elmosolyodott. Szerinted nagy pofájú? – Hát – mondta Ricsi mosolyogva és szemét törölgetve. – Gondolkodnom kő a dologról, fiam. Hogy is mondjam, hogy is mondjam, gondolkodnom kell róla. Bill a kezét nyújtotta. A többiek megfogták, és egy pillanatig szótlanul álltak ott négyen, akik régen heten voltak de még mindig kört tudtak formálni. Egymásra néztek. Ben is sírt, könnyek patagzottak a szeméből, de közben mosolygott. Annyira szeretlek benneteket, mondta. Egy pillanatra nagyon-nagyon megszorította Bev és Ricsi kezét, majd elengedte őket. És most megnézhetnénk, hogy van-e valami reggeli a szállodában, és fel kell hívnunk Májkot, hogy megmondjuk neki, hogy jól vagyunk. – Jó ötlet, szenyor! – mondta Ricsi. – Néha napján úgy érzem, hogy a végén még jó sül ki belőled. Mit gondolsz, nagy Bill? – Azt, hogy kap be! – felelte Bill. Nevetve vonultak be a szállóba, és ahogy Bill benyomta az üvegajtót, Beverli egy pillanatra meglátott valamit, amiről sosem beszélt, de ugyanakkor sohasem felejtett el. Egyetlen pillanatra látta a tükörképüket az üvegben. Csak hogy hatan voltak, nem négyen, mert Eddi ott állt Ricsi mögött, és Stan Bill mögött, azzal a kis az arcán. A kiút 1958. augusztus 10. Alkonyat A nap csinosan ült a horizonton, enyhén elipszis alakú vörös korong, mely lapos, lázas fényt vet a pusztára. A szívattyú telep fedele felemelkedik egy kicsit, Megáll, újra megemelkedik, majd kezd visszacsúszni. Ny -ny Nyomd, Ben, e eltöri a vállamat. A fedél még messzebbre csúszik, és beesik a betonkenger körülnőd gazba. Hét gyerek mászik ki a lyukból, egymás után bagolyként pislognak Néma örömükben. Úgy festenek, mintha még sosem lettek volna szabadban. Milyen nagy a csönd, mondja Beverli szeliden. Csak a víz hangos csobogása és a bogarak álmos dünnyögése hallatszik. Elmúlt a vihar, de a kendeszkár még mindig nagyon magas. Közelebb a városhoz, nem messze attól a helytől, ahol a folyót betonmederbe vezették és csatornának hívják, a folyó kilépett medréből, bár az áradást semmiképp sem lehetett komolynak nevezni. A legrosszabb esetben néhány pince került víz Ez úttal. Stan ellép tőlük, Arca merev és elgondolkodó. Bill körülnéz, és először azt hiszi, hogy Stan egy kis tüzet látott meg a folyóparton. A tűz az első gondolata. Vörös ragyogás, szinte túl erős, hogy bele lehessen nézni. Amikor Stan felemeli a tüzet, a fényszöge megváltozik. És Bill látja, hogy csak egy kokakólás üveg. Vadon a túl. Biztosan itt dobta el valaki a folyóparton. Bill csak nézi, ahogy Stan megfordítja, szorosan megfogja a nyakánál, és a folyóparton heverő heverőkőhöz vágja. Az üveg eltörik, és Bill észreveszi, hogy mindannyian Stent nézik, ahogy az üveg cserepeket szemléli. Arca komoly és elmélyült. Végül felszed egy vékony szilánkot. A nyugvó nap vörösen megcsillan rajta, és Bill újra ezt gondolja. Mint a tűz. Stan felnéz rá, és Bill hirtelen megérti. Tökéletesen világos, és ő egyetért. Oda lép Stenhez, felfelé fordított tenyérrel kinyújtja a két kezét. Sten hátra lép, bele a vízbe. Apró fekete bogarak repkednek közvetlenül a víz felszínen, és Bill látja, hogy egy szivárványszínekben játszó szitakötő felszáll, és a túlparti nádas felé repül zümmögve, mint egy kicsi repülő szivárvány. Egy béka monoton basszus kurutyolásba kezd és Stan végighúzza az üvegcserép élét a bal tenyerény. Felhasad a bőr, és kiserken a vér. Bill elragadtatva gondolja, milyen sok élet van ott lent. Bill? Persze, mindkettőt. Stan a másik kezét is megvágja. Érzi a fájdalmat, de nem erős. Egy pacsírta szólal meg valahol, és Bill azt gondolja, az a pacsírta hozza fel a holdat. A kezére pillant, most már mind a kettő vérzik, majd körülnéz. A többiek ott állnak mellette. Eddi egyik kezében a szippantóját szorongatja. Ben, akinek nagy hasa sápadtan dudorodik ki pólójának maradványai közül. Mike csendes és komoly, egyébként teltajka most vékony vonallá szűkül. És beverli. felemelt fejjel, tiszta és kék szemmel, haja a rátapadó ellenére is gyönyörű. Mindannyian, Mindannyian itt vagyunk. És utoljára látja őket. Valóban utoljára. Mert valahogy megérti, hogy soha többet nem lesznek mindannyian együtt. Így nem. Nem szól senki. Beverly felemeli a két kezét, és egy pillanat múlva Richie és Ben is tartják a magukét. Mike és Eddie ugyanezt teszi. Stan egymás után vágja meg a tenyerüket, közben a nap csúszni kezd a horizont mögé rozsdás rózsaszínre hűtve a vörös kazán ragyogást. A pacsírta újra megszólal. Bill látja az első halovány kötfoltokat a víz felszínén, és úgy érzi, mintha mindennek a részévé vált volna. Erről a pillanatnyi fantasztikus érzésről ugyanúgy soha nem fog beszélni, ahogy később beverlisen sem fogja szóba hozni, hogy egy pillanatra látott két halott férfit, akik gyerekként barátaik voltak. Gyönge fuvallat érinti meg a fákat és bokrokat, melyek felsóhajtanak nyomban, és Bill azt gondolja, ez egy csodálatos hely, és én sohasem fogom elfelejteni. Csodálatos, és ők is csodálatosak, mindegyikük gyönyörű. A pacsirta újra megszólal, édesen és lágyan, és egy pillanatra Bill azonosul vele, mintha tudna énekelni, és utána ő is eltűnne a fél homályba, mintha el tudna repülni, csodálatosan szállni a levegőben beverly néz, aki rámosolyog. A lány lehunja a szemét, és mindkét kezét kinyújtja. Bill megfogja a bal kezét. Ben a jobbat. Bill érzi, ahogy vérének melege összekeveredik az övével. A többiek is csatlakoznak, és kört alkotnak. Kezük különlegesen bensőséges módon forr össze. Stan türelmetlenül néz Billre, és rettegve. Esküdjetek meg, H hogy visszajöttök, mondja Bill. Esküdjetek meg, hogy ha az nem halt meg, akkor visszajöttök. Esküszöm, mondja Ben. Esküszöm, mondja Ricsi. Igen, esküszöm, mondja Bev. Megesküszöm, motyogja Mike Hanlon. Aha, esküszöm, Eddi hangja vékony, remegős suttogás. Én is esküszöm, suttogja Stan, de hangja megbicsaklik, és miközben beszél, tekintetét a földre szegezi. E-e-esküszöm. Ennyi volt. Ez volt az egész. De még egy ideig áldogálnak, érzik az erőt, amely átjárja őket, s hogy összefüggő testet alkotnak. A fény sápat, halványuló színeket fest az arcukra. A nap már lebukott, és a naplemente a végét járja. Körben állnak, és közben a sötétség leoson a pusztába, feltölti az ösvényeket, melyeken ezen a nyáron mászkáltak, a tisztásokat, ahol kártyáztak, és a célba lövés gyakorolták, a folyóparti titkos helyeket, ahol üldögéltek, és a gyermekkori véget nem érő kérdéseket tárgyalták. Szívták Beverly cigarettáját, vagy ahol egyszerűen csak csöndben nézték a vizen az elhaladó felhők sorát. A nap lehunyta a szemét. Végül Ben leheti a kezét. Mondani kezd valamit, megrázza a fejét, majd elindul. Ricsi követi, aztán Beverly és Mike. Egymás mellett haladnak. Senki nem szól. Felmásznak a töltésen a Kansas utcára, és egyszerűen elválnak egymástól és amikor Bill 27 év múlva visszagondol az egészre, rájön, hogy tényleg soha többet nem voltak együtt mindannyian. Négyen gyakram, néha öten, és talán egyszer vagy kétszer hatam. De heten soha többet. Ő marad utoljára. Sokáig áll. Kezét a rozoga fehér kerítésen nyugtatja. Nézd le a pusztába, miközben a feje fölött a nyári égbolton megjelennek az első csillagok. Feje fölött a kékség, lába alatt a fekete föld. Áll és figyeli, ahogy a puszta megtelik sötétséggel. Soha többé nem akarok ott lent játszani, gondolja hirtelen, és megdöbben, hogy a gondolat nem iszonyú vagy zavaró, hanem végtelenül felszabadító. Míg állott egy pillanatig, majd hátat fordít a pusztának, és elindul hazafelé, vágott kézzel rója a sötét járdákat, időről időre felpillant derri házaira, melyek melegen világítanak az éjszakában. Egy vagy két háztömb után szaporázni kezdi a lépteit, a vacsorára gondol, és újabb egy-két háztömb után fütyürészni kezd.